Le? Le, Köszönöm szépen. Uh, szószoros értelműen beszélgetek bele, ebben nincs nagy szem, ez mindig is szokott lenni, ezért is szerettek veled beszélgetni. Nem mintha a témák mindig olyan nagyon vidámak lennének. Uh, volt valaki, nem mindegy, hogy kicsoda, de információvédelem van. Ugye sokan nem értik, néha én se értem, hogy miért is akarok én politikusokkal találkozni és beszélgetni, és most hirtelen rájöttem valamire, ez az illető, aki tök mindegy, hogy ki csoda, és tök mindegy, hogy mivel kapcsolatban telefonált be, nem mindegy, hogy kicsoda, és nem mindegy, hogy mivel kapcsolatban telefonált be, de érted, remélem a hallgatók is értik, arról beszélt, hogy a közelmúltban e, valószínűleg nem őt, hanem azt az intézményt, ahol dolgozik, és ez egy fontos dolog, hiszen a rádió kúnak ebből a szempontból sajnos nagy értéke nincs, és ahogy látom, a Kejfe is önmagában nem egy faktor, ahogy Gulyás Gergely mondta, ugye addig könnyít beszélgetni velem, amíg nem vagyok elsődleges hírforrás, és ezt sosem fogom neki elfelejteni, ez egy zseniális mondat volt, sajnos. És kiderül, hogy vannak újságírók különböző tévakörökben, akikkel háttérbeszélgetések folynak. Te érted a háttérbeszélgetések műfaját, és tudod-e, adott esetben, ha te is műveled, hogy mi alapján hívnak meg oda embereket, mert azt kell, hogy mondjam, hogy nem jellemző. Tehát amíg jellemző, hogy emberek velem szóba állnak, például te, addig az nem jellemző, hogy engem ilyen háttérbeszélgetésekre meghívnának. Én azt, hogy értem a műfajt. egy -két jó reggelt kívánok a De abból, ami az az én sajtom, abból nyilván van, arra lehet következtetni, hogy én ilyeneket nem folytatok, lehet, hogy ez hiba. De én a részben azt a célt is szolgálják, hogy úgy menjen információ újságírókhoz, hogy um, fogják sokat, uh, ne írják le, de mégiscsak bennfentesek legyenek, és tudjanak operálni az információkkal. Szóval, hogy ez a fajta világtőlem nagyon távol áll, mint hogy ar arra is energiát fordítottam, hogy újságírókat leszoktassak arra, hogy felírjanak, és, um, és azt mondják, hogy ebben, meg abban adja nekik információt, persze név nélkül, és ezt nem fogják megírni. És egyébként biztos, hogy nem is írnák meg, mert ez fontos nekik, hogy Láthatólag működik, hát az újságban mindig sziváraktatnak. Ez a műfejtőlem olyan távol áll, hogy én, én egyszerűen én azt mondom, hogy amit én mondok, azt a nevemmel, arcommal egyetemben vállalom. Én, én, én nem értem hogy politikus azt mondja, hogy magánemberként nyilatkozom, hogy hát én nem tudom ketté választani magamban a magánembert és a pedig tudod, hiszen a sajtó hozta, hogy maga a miniszterelnök is kell is előfordult, hogy háttérbeszélgetést folytat, és azzal kapcsolatban döbbenetes módon és egyébként nagyon pozitív semmilyen kiszivárogtatás nem történik azon túlmenően, hogy ilyen történt. Csak én az egészet nem tudom elhelyezni abban a folyamatban, ami a hétköznap. Ami a hétköznap? Én nem tudom, hogy a háttérben én még ilyen háttérbeszélgetést megmettem, és még egyszer mondom, lehet, hogy, hogy én is jobban tenném, hogyha más, hogyan is akar ilyen módon is ápolnám a kapcsolatokat újságírókkal. közben én egyébként nagyon sok újságírókat tartott kapcsolatot, és te is volt, az minden évben tördök, olyan újságíróknak fogadást, akik alapvetően azok a témákkal szakúságírókként foglalkoznak, amikkel ami én szakpolitikusként foglalkozom. Tehát azt nem mert nincs élő kapcsolat, nem mondjuk ez egy egészen más világ, mint, amikor, mint ami egyébként az adott esetben foglalkozó cikkekből, a magánéletemmel, meg az, egyéb, az érdekeltségeimmel foglalkozó cikkekből kiderül, vagy összeállnak. Én nyilvánvalóan a, a, a minisztránk ura vezető újságírókkal, vagy főszerkesztőkkel találkozik, de erről is csak vélemben van, mert nem osztja meg, mert ezt nem is kell, hogy is. Egyetlen egy dolog miatt foglalkoztat az, engem az egész, és abban a hiúság egy tízes skálán kettes, és azért nem egyes, mert nyilvánvalóan jó esne. De a történet az nyilvánvalóan egyetlen egy dolog miatt fontos, mert egyszer csak mondjuk kiderülne az ördögről, a szó átvit értelmében, hogy ugyanazt akarja, amit én, ott állunk egymással szemben, beszélgetünk valamiről, Egészen különböző féleképpen látjuk, vagy nagyon sok szempontból különböző féleképpen látjuk, de nem abból adódóan, hogy hat rám az illető szellem, és hirtelen rájövök, hogy milyen jó az és a helyfecs mellett. Lenne. Az, amiről beszél, az olyan mértékben hat rám, hogyha az, hogy azt mondom neki, hogyha egyébként mi ezügyben együtt tudunk működni, miközben ő nyilvánvalóan a kölni Dóm, én pedig egy sátor vagyok, a méretünket illetően, én szívesen együttműködöm vele, különös tekintettel arra, hogyha egyébként én ebben az együttműködésben a különvélemény vagy az ellenkezés jogát fenntarthatom, ami persze nagyon furcsa kategória, hiszen amikor ezek a háttérbeszélgetések vannak, akkor nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb ebből írományok is születnek. És hogy az irományok vagy interjúk milyen mértékben tartalmazzák azokat az információkat, amelyek ilyenkor hangzanak el, ebbe csak azért nem megyek bele, mert azt például egyértelműen tudom, hogy a mi kettőnk beszélgetéseiből, ha száznak veszük, szerintem öt nem szivárgott át ezekbe a beszélgetésekbe, de az is lehetséges, hogy kettő. És azon gondolkodom, hogyha egyébként beszivárunk, az pozitíve vagy sem. Tehát egyszerre van az egészben valami pozitív, és egyszerre van benne valami negatív. Most hívtak egy ilyennel, nem engem hívtak, tehát nem engem hívtak egy ilyen körbe, de ezzel kapcsolatban jutott az eszembe. Járos, nem tudom, mit hozzá tenni. van. Uh, nem is kell, hogy tovább tegyed, vagy tovább tegyed <gül> rajtizmusot. Figyelj, eh, tudom, hogy te kifogásolod a veled kapcsolatos fényképeket. Itt szeretném szíves figyelmedet. Tessék? Igen, it, it. Nem csak azt akartam neked mondani, hogy a kormánypont huncse cserélték ki a fényképedet újra. Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy a kormánypont csak a hivatalos fotó lehet fönn. Hivatalos fotót viszont nem készítenek az emberről minden héten. Úgyhogy a kormány.hu-n azt közölték velem, hogyha új államtitkár lesz, és arról kell majd készíteni fotót, tehát nem is velem közöltékem a akkor majd rólam is csinálnak a, azzal együtt fotót. Tehát, hogyha 80 év múlva meghalsz, akkor a mostani fotódat fogják majd közzéteni? Nem, hát ugye az államtitkárnak egy a megvizatása a következő választáskor, tehát ez így... Jó, de a hivatalos fotó megmarad. Egyben azt is szeretném neked mondani, hogy itt a személyes adatoknál az szerepel, hogy 2013-14-ben mit csináltál, de hogy Lázár János téged 2015 november 24-én valaminek kinevezett, az a kormány.hu-n nincs feltüntetve. Nem kéne ezt egy kicsit uh, újítani? De. Csak mondom neked, mint, érted, én mit a hát én ilyen megbeszélésekre nem megyek, csak azt mondom neked, hogy a kormányhu nincs feltüntetve az, hogy te milyen új titulussal bírsz, megbízás értelmében, elsimol látja el, László, a belügyminiszterin és a nemzetgazdaság miniszterin Budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézésével, ez nem szerepel itt. Én, én nem nézem meg a szóval a anyagokat, de most így, ahogy beszélgetünk, rögtön írok a és egyetlen egy dolog miatt ö, ö, került ez szó, és egyetlen egy dolog miatt ütöttem meg a szememet, mert ugye az elmúlt héten ö, sokat emlegették az általad említett számokat, ami a költözködés költségeit illeti. Igen. Levittem a hangsúlyt. Kérdőd, é én meg mi ezt, hogy igen. Nem, csak ezzel, hogy, hogy olyan dologgal kapcsolatban említetted ezeket a számokat, amelyben te egy titulussal mész, és ez a titulus pedig itt nem szerepel. A számok egyetlen egy dolog okán foglalkoztatnak engem, és most én nem fogok elmerülni a részletekben, az pedig az alábbi mondat. Elsimor László mondta. Hiller István felvetésére. Ez pedig így szól, hogy nincs ma Magyarországon felelős politikus vagy szakember, aki fel tudja becsülni, a budai vár teljes rekonstrukciója mennyibe kerül. Igen. Ezt mondtad? Azt már csak részint hozzák. Jó, akkor, akkor, akkor beszéljünk egy kicsit részletesebben. Múlt hét pénteken a Parlament Kultúrási Bizottsága előtt, beszámoltam a Budai vára kapcsolatos munkálatokról. Ez egy kétórás múlt, egy órás volt, egy részletes prezentáció, és a poltával kapcsolatosan szinte minden részete kiterjedő tájékoztatást tartottam az országisi képviselőknek, uh -huh. és egy bizottsági meghallgatás volt. Uh -huh. Ráadásul ennek a meghallgatásnak fontos része volt az, hogy az egész történeti kontextusba helyezzük, illetve művészettörténeti és építészeti történeti hát hogy továban hasonló és ellenkező példákat is felmutattam mind a rekonstrukcióra, újjáépítésre, vonatkozóan, illetve a legfontosabb példákat hoztam királyi uh, rezidenciák jelenkuriazásával uh -huh. kapcsolatban. Na most ezután volt egy kérdéssor, ahol a képviselők folytatták a kérdéseiket, ezzel megfogalmazták a véleményeket, álláspontjukat, majd azt követően, én egy körülbelül órában válaszoltam a, a felvetéseikre. tehát így így zajlott ez a polémia. Ennek keretében költségeket is többet kiadtatták, és én arról beszéltem, hogy eh, arról szabad most csak egyértelműen beszélünk, ami, eh, ami forrás pillanatban rendelkezésre álltam, amiről már is van, tehát ami szerenzéget tudunk. Eh, meg tudunk mondani. A többiről az csak találgatás, tehát amikor olyan 200 milliárd forintos összeekről beszélnek, akkor csak egy találgatás. Azért nem, azért nem tudunk részletesen beszélni számokról, mert nincsen meg minden részletre vonatkozóan a kormány döntést. Tehát mi dolgozunk a nyagokon, szakaszról szakaszra haladunk előre, és egyébként azokat beviszik a kormány, így múlt érdeken is volt Miközben a bizottságban erről beszéltem, kormányülésen napirenden két vár, vár a kapcsolatos téma, egyrészt egy átfogó jelentés arról, hogy hogyan állunk, és a újabb költségigényeket fogalmaztunk meg, illetve egy másik, ami kifejezetten a pénzügyminiszter méretének rekonstrukciója a háromság téren. Ezzel kapcsolatosan az elkészült dokumentumokat a parlamenti bizottságban is bemutattam, csak az építészet történeti dokumentáció 600 oldal, amit elvittem magam a bizottságülésre, hogy lássák a képviselőtársaim hogy milyen munka zajlik a háttérben. Tehát hogy valójában ez egy nagyon átgondolt és, és alaposan dokumentált munka. Tehát, vagy, ráadásul azt is elmondtam, hogy nem tudjuk azt megmondani, hogy 10-15 év múlva milyen építépari kapacitások, ára, feltételek, technológiák állnak majd rendelkezésre. És mit, hogy ez egy két évtizedes program minimum. Ezt is elmondtam bizottságon. Ezért... Nem szabad felelőtlenül beszélni a, a számokról. Alapvetően te ezzel a koncepcióval, mármint ezen bizonyos épületek azon rekonstrukciójával, ami összefüggésben van az új funkciójukkal, mondván, hogy oda a minisztériumok költöznek, felteltően egyetértesz. és a palotáról beszéltem. A palotában nem kötöznek minisztériumok. A, ez, ez, ez nagyon fontos dolog, tehát a palota, az palotamózomként fog működni a mi elképzeléseink szerint. E, és a, a, az egy másik kérdés, hogy, hogy vannak olyan részei Budai Várnak, ahol egyébként is minisztériumnak épített épületeket, vagy hivataloknak épített épületeket, a jövőben is hivatalként vagy minisztériben kíváncsi. Igen, így pontos. A másik kérdés, amire te utaltál, és nyilvánvalóan az emberben egyfolytában ott van az áthallás a ligettel, de itt be is fejezem a ligettel kapcsolatos részt. Ugye te mondtál egy kritikát, illetve nem is kritikát mondtál, hanem összehasonlítottad a várlátogatottságát, az ott lévő múzeumok látogatottságával, és abban az, az összefüggést láttad meg, mely szerint ez a mostani rekonstrukció nyilvánvalóan, vagy szándékoltam, vagy reményeit tekintve e, azért van, hogy ezek a számok közelítsenek egymáshoz, és nyilvánvalóan nem úgy, hogy a várlátogatottsága csökkenjen, hanem úgy, aki fölmegy a várba, az ezeket a helyeket is felkeresse. Nemzeti Galéria, Budapest Történeti Múzeum, Országos szécsényi Könyvtár kiállításai. E, joggal bizakodsz -e ebben? A rádió hallgatóinak a számok is ismertek legyenek. A tavaly évben e, és tavaly előtt is több mint 3,5 millió turista ment a várba. Ezek azok, akik turista busszal érkeztek oda, tehát ezekben nincsen benne az, akik gyalogosan mennek föl, nincsen benne azok, nincsenek benne azok a magyar állampolgárok, akik mondjuk fölmennek egy gyártást megnézni valamilyen tünekközlekedési eszközzel, vagy gyalogosan. Tehát, a, tehát magyarul ebből az is prognosztizálható, hogy az is feltételezhető, hogy ez a három és fél szám ez valójában még, még egy olyan rel nagyobb szám, de nem ezzel a vélelmezett számmal operáltunk, hanem azzal a valóságos fölmérési adattal, amit turistabuszok számá, számából tudunk, tehát ez a három és fél ember az, aki turistabuszban ment fel a várba. Na most közülük, uh, kevesebb, mint minden tizedik ember lépett be valamelyik kiállított térbe. A Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum és a, a, az országos Széchenyi kiállítási látogatóinak a száma az alig haladja meg egyében a 300 ezeren. Most ráadásul, ugye, hogyha azt nézzük, hogy a turistabusszal fölmenő közül hányan be a... Azért, a kiállított akkor még rosszabb az arány. De van-e válaszod arra, hogy ennek az oka mi? Hát az, hogy, az, az, hogy aki a falutát akarja megnézni turistaként, az uh, nem kíváncsi az arra. Nem inkább arról van szó, hogy azok a szervezet utak, ahol ez a buszos utaztatás van, maga a szervező nem tartja ezt fontosnak. Ennek következtében hiába akar elsimon vagy Fiala valova bemenni, a busz felmegy, majd elmegy. Ha mi, nem, ha mi bemegyünk a múzeumba, azt kockáztatjuk, kosztá, azt hogy elmegy a busz nélkülünk. De, János, azt is elmondtam, hogy több mint 60 négyzetméter hasznos a Budai Várnak, a palatának. Ebből -e a több mint 60.000 négyzetméterből méter, az egy egyharmadát használjuk, vagy kevesebb, mint egyharmadát használjuk kiállítási célokra. A több iroda is van. Miért is akarna bemenni raktárakba, a Jó, de nem csak a raktárokban nem megy be, a létező múzeumokban sem megy be. Jó, de a létező múzeumokban sem megy be, mert egyébként az a számú, számára. Nem jut olyan tartalmat, ami vonzó lenne. Valaki... Jó, de amikor majd fel ezeket az épületeket, akkor maga a felújított épületet elképzelése szerint nagyobb vonzerővel fog bírni, mint a mostani? De, ford, de fordítsuk meg, ez egyik európai példámra nézünk, Versailles-ra. El tudod azt képzelni, hogy aki Versailles-ben utazik azért, hogy megnézze a kastélyt, de nem kell egyébként Versailles-ra például, hanem el kell menni Fertődre. De el tudod azt képzelni, hogy kevesebb, mint minden tizedik ember akarjon belépni Én magamból indulok ki és magamból kiindulva nem. De hogy egyébként ez majd a szervezet utasztatásnál meg fog -e változni, nem tudok válaszolni. Hát persze, hogy meg fog változni, mert arra lesznek kíváncsi, hogy ez a palota kívül, ami ilyen szép és izgalmas, az belüljön, hogyan néz ki. És ha nem raktárakat lát, meg nem szokták tereket benne, hanem azokat a tereket, amelyek egyébként a külsőre teljesen igazodnak, tehát a palota interiőre itt látja, akkor be fog lépni. Akkor nyilvánvalóan lesz, mit kínálni Akár, is nézők, a Nemzeti Galériának az eső terei, azok sütői mészkővel, meg én nem tudom mivel leborított, szociálterek, amelyekben egyébként gyönyörű szárnyasoltárokat és egyebeket is lehet látni, de ha az ember palotára kíváncsi és palota kiállítása, meg palota történetre, meg olyan enteri örökre, hogy milyen körülmények között értek, dolgoztak, léteztek azok, akik ezt a palotát fölépítették, meg megálmodták, akkor, akkor nem uh, terekre kíváncsi, és nem a munkás múzomra, ami mondjuk régen volt benne, hál' az már nincsen benne. Tehát ez, ez mindent a maga helyén kell kezdeni. Ezért lesz jó, hogy Nemzeti Galéria fog épülni, mert hát a Nemzeti Galériába azok mennek be, tehát nyilván nem fog csak a Nemzeti Galéria látogató de akik a Nemzeti Galériába akartak elmenni, azok a ja, az a jövőben is Azért is van kell, hogy igazságod legyen, bár nyilvánvalóan, hogy az összehasonlítás az mindig és valamiben szenved. Mert ugye ez a ezer, ezt egybe lehetne vetni, miközben nem lehet egybevetni, azzal a 115 ezerrel, akik ellátogattak a csontvári kiállításra a honvéd főparancsnokság épületébe, csak a számokat vetem egybe, mert egyébként, ha most mást is egybevetek, akkor nagy valószínűséggel holnapig se fejezzük be a beszélgetést. Ez a két szám, ha egymás mellett van, furcsán viszonylik egymáshoz. De nem, nem, János, az is igazol. Hát a... ...a kiállítást nem azzal a szándékkal csináltuk meg, hogy a palotában térfergő Abszolút. Csak az a kérdés, hogy az a célzottság, ami megvolt a Csontvári kiállításon, vajon más kiállítások is megkaphatnak-e, illetőleg, hogy lesz, lesznek-e olyan kiállítások, amelyeket olyan célzottal lehet propagálni, mint ahogy a csontvár itt lehetett. Ráadásul a Csontvári kiállításon ne felejtsük el, hogy alapvetően abban az épületben egy olyan interjúra, vagy egy olyan közegben fogadtuk a látogatókat, ahol nem maga az épület belső építés értékei, Dominálnak, Igen. Azért mentek be, hanem kifejezetten Csontfárit megnézni, és egyébként nagyobb részt, mondhatni, több mint 90 századékban, magyarországi uh, állampolgárok, tehát magyar emberek, akik Csontfárit egybe akarták látni, azok, azok mentek be a kiállító más, az az, nagyon fontos volt nekünk, hogy hogy uh, értelemben is pozícionáljuk Csontfárit, és ez, ez részben sikerült, de csak részben sikerült, túl uh, alapvetően az volt a célunk, hogy egybe lássuk az életünknek a legértékesebb darabjait, amire még soha nem volt példa. Van, mire bizt kéne könnye a hogy uh, magyar képzőnösszetében, persze, hogy még ezel másra is. Tehát most uh, ezel nem azt akarom mondani, hogy csak rá, csak, csak ez egy nagyon nagy lehetőség volt számunkra. Még egyszer mondom, más a célközönség az, aki... Azért jön Budapestre turistaként, hogy megnézze a budai várat, megnézze a parlamentet, megnézze néhány emblematikus építészeti, vagy nyúvészeteteti értéket. Az, az egészen más szándékkal jön, mint aki azért utazik föl Balmazújvárosból Budapestre, egy iskolai kirándulásra. Jó, ha már Balmazújvárosnál tartunk, akkor ott Rembrandt kiállítás lesz, te arról tudsz valamit? Nem tudom pontosan, milyen lesz a, a kiállítás, de hát a róla egyébként. Oké, régóta ambicionálják, hogy legyenek olyan művészeti események, amelynek a jelentőség a túlmutató település méretején és jelentőségén. Szerintem nagyon szép és fontos. Jó, akkor majd erről is beszéljünk. Még két dolgot szeretnék említeni. Az egyik az, hogy ma szerda van. Munkanapokból még három van. Melyik nap mész Pécsre? Péntek. Tehát akkor megtörténik? A 37 festmény visszaadása? Igen, igen. Pénteken megyek, és sajtotánykosztatót tartunk. Visszajuk a képeket, sőt, egy kis ajándékot visszak a városnak. Pestettél <haz> egy csontvárit? Tessék? Festettél egy csontvárit? Nem értettél most ne Azt kérdezem, hogy mi az ajándék? Hát azt nem árulom meg. Oké, rendben van. Nem azt mondtad, hogy meglepetés, azt mondtad, hogy ajándék. Rendben van. Tudomásul vettem, oké okay. Az utolsó, amit kérdezni szeretnék, az az, és ne, neked személyes felelősséget tízes skálán egyes, hogy van-e neked arról véleményed, én beszélgettem Lánci Andrással arról, hogy ő hogyan viszonyul ahhoz, hogy ugye a század végnek a tanulmányait kiperelték, ez megmaradt kettőnknek, mert ez egy magánbeszélgetés volt. Az átlátszó.hu imáron jogerősen megnyerte azt a pert, ahol a Szépfővészeti Múzeumnak ki kellett adnia azokat az adatokat, hogy különböző magánszemélyeknek akiknek a neve nem teljesen lényegtelen, mert Jáksó László, Halkó Gabriela, szerepelnek benne, milyen képeket adtak oda, az, hogy egyébként milyen biztosítási és milyen biztonsági körülmények között, arra ez nem terjed ki, de itt abba is hagyom. Azt kérdezem tőled, hogy. Elsősorban ennek a kusza ügyintézése kapcsán, van e neked erről, van e neked erről elmondható véleményed. Nézd, a a, a, a, a dolga kapcsolatosan kapcsolatban is csak az újságból mert olvastam az eset cikket. Nyilván kíváncsi elnék bárni a az álláspontjára. Abban biztos vagyok, hogy törvényesen és szabályosan csináltam, mert én is felem és kínosan figyel arra, hogy a jogszabályokat szabályokat betartsák. Hát gondolom, hogy gondolom, hogy ebben az esetben is így járt el, vagy vélem. De azt érted, hogy odaadta, majd határidő előtt visszakérte, és ugye most évekkel ezelőtti eseményekről beszélünk. Hogy, de, hogy miért kölcsönheztek ezeket a képeket, miért. De én most a te vélemény, meg fogom tenni, jövő héten beszélek vele, ma jeleztem, hogy erre ki kell, hogy térjünk, mert ha mi együttműködünk, akkor ilyen témákat sajnos nem lehet elkerülni. Én abból indultam ki, hogyha én egy kormányülésen, vagy egy miniszterelnökség ülésen lennék, és az én tárcámhoz, vagy az én területemhez tartozó kérdések körében ez nem szerepelne, de a sajtóból értesülnék arról, amiről, akkor valószínűleg ezt szóba hoznám, és miután 51-szer ilyesmiket szóba hoznék, valószínűleg azt mondanák, hogy fiala le lehet mondani, mert itt most másról beszélgettünk. Igen, igen csak ugye ez nem az én területem. Szopálácikárlózt tartozik. Tehát én, én a, a Szép Művészeti Múzeum fenntartásaért semmilyen módon nem vagyok felelős. De nem is a Szép Művészeti Múzeumról már van már rég szó, hanem egyáltalán erről a gyakorlatról. Hát amelyben közgyűjteményekben lévő alkotásokat lehet valamilyen módon kikölcsönözni, és amiről ma se lehet tudni, hogy van-e jogszabály vagy sem. Hiszen amikor legutóbb Boda András nem is tegnap, nem is tegnap előtt, hanem másfél évvel ezelőtt közel megpróbált ennek utána járni, akkor inkább a zűrzavart tapasztalta, mint a rendezettség. Én régóta mondom azt, hogy rendezett keretek és körülmények között támogatom, támogatom azt, hogy mit tegyek a kölcsönözzenek. És az, az a kérdés az, hogy te tudsz-e annak érdekében tenni, hogy ezek a rendezett körülmények létrejöjjenek. De van a rendezett körülmények, abszolút rendezettek a körülmények. Nem igaz, hogy nincsen ennek jogszabályi feltételrendszere, rendszere, pontos feltétlen rendszere van annak is, hogy milyen műtájt, hogyan kölcsönözhető, mi kölcsönöztető, milyen feltételekkel, milyen biztosítás mellett szállítható. És ennek van a gyakorlata is, és, egy, és nem csak az a fontos, hogy, hogy egy állami múzeum, egy, egy Önkormányzati múzeumnak, egy fővárosi múzeumnak, egy vidéki múzeumnak, vagy egy-egy kiállításra kölcsönöző műtárgyakat, hanem a múzeumok raktárában található képeket, különösen abban az esetben, hogyha egyébként annak is kis az eseti helye, azt kölcsön adják. Tehát mondjuk a Kastély programban is régóta szorgalmazom, hogy a múzeumok. Oké, akkor két dolgot szeret, akkor két dolgot képeket, például Felvárt Urbon, az, hogy a kastély állami tulajdonban van, de egy magánállapítvány tartja fény is működik. Teljesen érthető, és ezt múltkor már említettem. Az amelyik volt valamikor a kastély, joggal kérte, okay. a két kér bizonyos képeket a menő akkor... hogy az kölcsön ezek és ki is kölcsön. Akkor két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy akkor légy szíves szóljál a kormány.hu-nak, hogy cseréljék ki a képet, vagy ha az nem megy, akkor az új titulósodat tüntessék föl. A másik pedig az hogy jó kapcsolatunkra, vagy nem tudom mire való tekintettel segítenél nekem abban, ha már háttérbeszélgetésre nem fogsz tudni meghívni sajnos, hogy egy olyan intézménnyel találkozhassak, amely számomra felvilágosítást ad az ügyben, hogyha netán én valamilyen műtárgyát ki akarnám kölcsönözni az, hogyan lehetséges, és akkor rád bízom az intézményt, és rád bízom azt is, hogy ott milyen műtárgyak vannak. Létezhet, hogy te egy ilyen kontaktust erre. egy ilyen... Én erre kifejezetten javaslom. Nem csak azért, mert ebben a konkrét ügyben is őkötse ez mutatják hanem mert a estitúciós adatbázis is ott van nálunk. Rendben van. Szegény bán még nem is tudja. Rendben van? Oké. Jó. Köszönöm szépen. beszélj a Jó. Rendben van. Most mindjárt fölhívom. Köszönöm szépen. Megnézlek majd pénteken a tévében. Jó. Szia. Jó. hallottak. Itt? És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialaj János. Jó reggelt kívánok, akkor legyen szíves, mutatkozzon be, és egy rövid életrajzot kérlek. E, jó reggelt, Fritz Aliver vagyok, a Miskolci Hármanottó Gimnázium közalkalmazotti tanácsának elnöke. 68-ban születtem, Debrecen Egyetemen matematika-fizika szakos diplomát szereztem, aztán 2002-ben biológia szakos végzettséget is, és másfél éve, egy éve vagyok a Diskora Közalkalmazott Tanácsának elnöke. És mióta dolgozik ott? Három éve dolgozom itt, egyébként 90. 92-től, e, e, e, 92-ben végeztem, tehát azóta e, három év megszakítással tanítom. És merre tanított előtte? E, először tanítottam szakmunkásképzőben, aztán pedig itt Miskolcban egy másik gimnáziumban. Ő Miskolci? Igen, igen, tehát itt születtem, és azóta is itt. Család? Van családom, is, feleségem, is két gyerekem. Uh, volt-e bármikor is, uh, hát elvileg épp hogy, de valamilyen párt tagsága volt-e bármikor is? Semmi, soha semmilyen. Kutyája macskája. Kutyája macskám, nincs égszertek, nem is haláim ha ez számít. Persze, hogy számítana. Figyelj, hazamegy, és baromira megsértődnek ezek az állatok, az egész nem ér meg annyit. Ez, szerencsére ezek nem a sértődősfajták könyélt ártak. Eddig? De velem beszélget, nézd, én bármitre képes vagyok. Égő csipkebokrot még nem, de bármi mást. 0679.300, vagy 96, az egyiken van Pilca Olivér, tehát azon nem fogna tudni hívni, ha kérdezni akarnak, akkor tegyék egyébként, ha nem teszik. És tiszteletben tartom, hogy 8 órát tart. hagyadikosoknak és miről? 9-eseknek fogok fizika órát tartani, is a surlódás lesz a téma. Azt kérdezem öntől, hogy a legvégén kezdem. Itt van előttem ez a tanítanék, jól mondom? Igen. És olvasom azt is, amit meg írnak, hogy azt mondja, hogy csak úgy érteme. ez nagyon fontos dolog. A Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter által tegnapi napra összehívott oktatási kerekasztalon történtek alapján megbizonyosodtunk arról, hogy előzetes félelmeink jogosak voltak az egyeztetés, nem az érdemi tárgyalásokra, hanem a közvélemény lecsendesítésére, és a szombati tüntetés el lehetetlenésre irányul, írta közleményében a tanítanék mozgalom. Ezt ön írta? Uh, nem, szó szerint én értem, ez hárman. Uh... Oké, okay, rendben van, tehát ez az ön véleményét is tükrözi. Igen, igen, igen. És Modarász Péter, aki ugyanannak az intézménynek az igazgatója, ahol ön ezt a tanácsot vezeti, ő neki meg más véleménye van? Én azt hiszem, hogy igazán nincs vélemény különbség közöttünk, csak őt más dologra kérték fel. Tehát kapott egy meghívást az oktatási kerekasztalba, oda engem nem hívtak meg, és ő ott részt vett, nem tudta, hogy milyen felhatalmazással, vagy milyen... Ájáj, miért nem tudta, hogy milyen meg felhatalmazással Igy nem... Így hívták meg, hogy a Herman gimnázium igazgatója, és ott a helyszínen derült ki, hogy tőle azt várnák, amit egyébként mi látunk el, szaladatot, hogy képviselje a tanítanék mozgalmat, amire hát ő nem volt felkészülve sem, tehát ő nem úgy ment oda, hanem mint egy tanár, akit hivatotta a főnöke, egy iskola igazgató, de természetesen tiszteletbe tartotta azt a nyírtatot, a kollégák írtak, Hiva... annak a pontjaihoz a... hivatták, vagy meghívták? Tessék? Hivatták, vagy meghívták? Igen, igen. Nem igen. igen. Azt kérdeztem, azt mondta, hogy hivatták, a magyar nyelv gyönyörű. Én a maga tantárgyaiból nem szeretnék levizsgázni, de magyarból viszonylag jó vagyok. aztán ugye, meghívták vagy hivatták? Egy meghívót kapott, hogy vegyen az azokat. Jó, csak a maga a szövegnek a nagyon fontos hívottán, szerepe van. Aláírással. Nézze, én egészen kiváló vagyok, valahogy így alakult az emberek megosztásában. Ez nem egy pozitív dolog, <gül> uh, ahogy szokták mondani, megosztó személyiség vagyok én. Azt kérdezem öntől, hogy ami most például van, és ha kérdezik, ez fontos, azt mondom önnek, hogy minimálisan sem, csak a politikát próbálom megérteni, amely ugye, elvileg segíteni akar önöknek, aztán meg, hogy egyébként segíte vagy sem, az majd ki fog derülni. Az, hogy otthon mondták, a jövő zenéje. De most az a konfliktus, vagy izé, nem konfliktus, izé az izé az kevesebb, mint a konfliktus, ami ön és van moderász úr között, az micsoda? Mert azért lássuk be, eljön Budapestre, nem képviseli a tanítanékot, nem mondja azt, amit ön mond, de közben az önembere is, ezt már itt mindjárt a legelején nem értem, de szígyjon meg, hogy nem a lényeggel foglalkozom. Tehát nem arról van szó, hogy közöttünk konfliktus lenne, hanem ez a mozgalom, ez már túlhaladott, mondhatom, hogy rajtam is, ezért lett ennek a mozgalomnak három fős képvisel, képviselete, választották meg az iskolák. Ugyanis azt látjuk, hogy ebben a mozgalomban, ugyanis 32 ezer ember van és több mint 800 csoport, ennek a mozgalomnak vannak olyan értékei, vagy olyan elvárásai, inkább így mondom, olyan elvárásai, amik nem száz az iskolánk kétnevelére vonatkoznak, tehát új elvárások is például megjelentek. Igazgatúr, azt képviseltem ami az alaplevélben benne van, mint a tantestületnek a vezetője, hiszen az, az, az, ennek a levélnek az alapvető célja annak... Hiszen ez volt a egyik legalapvetőbb probléma az oktatáson belül, és úgy mondom, hogy mai napig is az, hogy egyszerűen szégyenletes, hogy milyen kommunikáció zajlik. Az oktatásnak a különböző szintjei között mondhatnám, hogy nem is létezik kommunikáció szintek között. Ez indult be most az elmúlt napokban, és erre mondta igazgató, hogy ez eredmény, hogy meghallgatták a másik felet. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy eredménynek tartja, az, ami lefolyt az oktatási kerek asztalban, azok a döntések, amik hozzáteszem, nem is Semiben döntés, tehát minthogyha döntések születtek volna, és akkor ezeket már el lehetne fogadni. Tehát a különbség az azt hiszem, hogy az információ hiányból is származik, mármint, hogy akik úgy gondolják, hogy szöges ellentétben itt közöttünk óriási konfliktus van. Amiről beszél, az a nyílt levél a közvéleményhez? Igen, igen, igen. Amely 19... 2015. november 27-én született. igen azt írják ide, hogy a Miskolci Herman ottok gimnázium nevelő amiből az következne, hogy elvileg mindenki. Így van. Olvastam a történetét, olvastam a levelet. Mi az, ami most van? Mert ugye abba megegyezhetünk, anélkül, hogy ismernénk egymást, hogy amit itt most láttunk, az a jéghegy csúcsa. Uh, ami lent van, az nem tegnap kezdődött, és nem tegnap előtt, és nem is 2011-ben, igen, tehát ez az vitathatatlan az az álláspont, ami ugye elhangzott az oktatáspolitika oldaláról is, hogy az oktatási rendszer átalakításra szorult ezt, azt hiszem, hogy minden ma az oktatásban résztvevő aláírja bekövetkeztek változások, én nem firtatom, de talán mondhatom, hogy sok változtatás azzal a szándékkal jött létre, hogy jobb legyen ez az oktatási rendszer, de a kivitelezéssel óriási problémák voltak, tehát nem, hogy előre felé volna ezek a változtatások, hanem éppen azt látjuk, hogy a színvonal visszaesését okozzák, akár a diákok vagy pedagógusok túlterhetsége miatt, akár pedig a finanszírozásban, ami együtt jár természetesen a fenntartással, tehát ebben a, talán ez a a három pont, amelyik uh, uh, gócpontként uh, felsorolható, és ebből származik az összes többi problémát. Jól érzik el, hogy durván négy év, vagy mennyi év telt el ebben a változásban úgy, hogy aztán 2015 novemberében megszületett ez a levél? Tehát a törvény az ugye 5 évvel ezelőtt született meg, de folyamatosan lett bevezetve, ugye, mert kivezetődött az a korábbi oktatási törvény, tehát különböző fázisokban léptek be a különböző elvárások. A legutolsó elvárások, ami talán az utolsó csepp volt, az a pedagógusoknak ez az íratlan adminisztrációs mennyiség, amely miatt a saját feladatát képtelen ellátni megfelelően a pedagógus, tehát konkrétan az, hogy felkészülve menjen be az órára, kiavítsa időre a dolgozatokat, tehát azt, amire mi diplomát kaptunk, hogy ezt kellene csinálnunk. Ehelyett pedagógiaiak egyáltalán nem előrevívő adminisztrációkat kell vinni. Ez azért nagyon érdekes, amit mond, mert egy kerület polgármesterével, akivel ma is beszélgetni fogok, valaminek kapcsán, ami nem pontosan ide vezetett, teljesen kikelt az óraszámukkal kapcsolatban mondván, hogy nehogy már ezt legyenek szívesek a pedagógusok kifogásolni. Ott az önök leveléből ugye kiderül, hogy nem a konkrét óraszámmal van itt probléma, hanem az, hogy az óraszám mögött egyébként felkészülés és van, mi, mi más, ja. és ezeket össze kéne adni, miközben önök nem stopperórával járnak, hogy ezeket összeadják. Azt kérdezem öntől, én vagyok az oktatás ö, a, a, a kormány. Mi az, amit én megértek, mi az, amit én nem értek meg alapvetően ön és köztem. Mi a konfliktus oka? A konfliktus oka az elsősorban úgy látom, hogy információ hiány volt, tehát alapvetően. Ezt ne, ne, ezt ne erőltessük, mert én nem gondolnám, hogy Hofma, Róza vagy Cunyiné, Bertala Judit ne tudta volna. Hiányban, tegyük fel, hogy tudta, de visszafelé ennek semmi kommunikációja nem volt. Tehát nem kommunikációja nem az volt, az cselekedet az, nem volt. Azt kérdezem, hogy az nyilvánvaló-e, hogy a politika, amelyről én azt feltételezem, tehát politikának én most az oktatáspolitikát nevezem, Mindent tud. Ha másért nem, azért, mert Pokorni Zoltán, ha nem is volt az önök szövetségese, de rámutatott azokra a pontokra, amelyekre önök is rámutattak, ha nem is feltétlen pont ugyanúgy vagy abban a sorrendben. Mi az, amit én nem akarok önöknek megengedni? Hát nem tudom, hogy direkt nem akarja megengedni, vagy pedig mit? igazán jobbító szándékkal hozzányúl dolgokhoz, mert azt látjuk, hogy történt rengeteg változtatás, csak ezek nem, hogy erősítenék egymást, hanem gyengítik egymást. Tehát az, hogy a pedagógusok legyenek ellenőrizve, ezt nem vitatja senki, tehát kell egy ellenőrzési rendszer. Na de sikerült hármas ellenőrzést megvalósítani, ami már túlterheltséget okoz. Azt akarják, hogy a gyerekek többet tudjanak, ezért több lett a tananyag, csak hát ez is valósult el, mert se, semmi ki nem került a tananyagból, ugyanolyan óra számba ez megvalósíthatatlan. Központosították az iskolákat, aminek egyetlen egy pozitív oldalát tudja mindenki említeni, hogy ezzel meg mentve a kisiskolák, de könnyörűen ezt másképp is meg lehetett volna csinálni, ugyanakkor nem a többi iskolának a rovására, hogy ott meg a színvonal, illetve az, az életkörülmények egyszerűen el lehetetlenültenek. Tehát most azt hiszem, hogy mind a három területről mondtam egy-egy olyat. Jó, amik, nem döbbenetes dolog az, azt el nekem, én vagyok a politika, ön, természetesen nem én vagyok a politika, és nem ön az ellenzék. Ön megbuktat két államtitkárt. Mert már ezt megtette. És ezzel együtt úgy tűnik, hogy az újakkal elkezdődik egy párbeszéd, hát kettő, kettő között már lehet húzni egy egyenest. Tehát ha egyet buktattak volna meg, akkor azt mondtám, nem, de már kettőt. A kérdés az, hogy miközben személyeket áldozok én föl, Miért nem változtatok érdemben annak érdekében, hogy önnel, ha nem is puszipajtások, de együttműködő partnerek tudjunk lenni? Ön ezt érti, mert én nem. Nem, én se értem egyébként a dolgot, tehát nem személycseréket akartunk mi itt, mint iskolák, az uh, hanem az oktatási rendszerről beszélünk. Aminek az oktatási rendszerről valaki tud többet. Vagy olyan feladatot kap? Én ezt értem, de azt árulják nekem, hogy az oktatási rendszerről Balogh Zoltán többet tud, mint az ő két államtitkára, mert én ezt sem feltételezem. Ö, nem tud többet Marok Zoltán vélem, szerint, mint az államtitkárai legalábbis. A... Akkor mandátum van arra, hogy ehhez alapvetően bázisosan hozzányúlni nem lehet? Én azt hiszem, hogy alapvetően csak szerkezet és teljes struktúr érdemes gondolkozni, mert a toldozgatás-foldozgatás az nem előrevívők ebből a szempontból, tehát az nem fogja jelenteni az... Magyarul, ha én vagyok a politika, akkor ön azt mondja, hogy lássam be, vereséget szenvedtem. Én nekem nem kell, hogy bárki beismerő vállomást tegyen ezzel kapcsolatban, hanem tegye meg azokat a lépéseket, és ez konstant... Jó, a kettő van. ugyanaz. Jó, ön arra kért, hogy ne raboljam el az idejét, és arról volt, hogy esetleg hétfőn folytatjuk. Azt árulja el nekem, hogy a szombati demonstráció az micsoda? Különös tekintettel arra, hogy nem boldog-boldogtalan, de meg annyi boldog már jelentkezett, hogy csatlakozik. A, a szombati demonstráció igazán azt fogja megmutatni, hogy milyen tömegbázisa van azoknak az igényeknek, amiket mi leírtunk, tehát hogy milyen társadalmi háttere, milyen tömegek vannak amögött, a, ami... Oké, okay, ezt, ezt, ezt rendben van. Mit nem. tesz ön annak érdekében, miközben nem tud tenni semmit sem, de elvileg mégis, hogy ebből ne legyen egy politikai ízé? Ö, egyrészt az, hogy kértük a... Oké, okay, kérték, politikai, de mi a garancia ez? arra, hogy... Vasárnap vagy szombaton nem fogja azt mondani, Rogán Antal, ez a pilc olivér a szocialisták trójai falova. Hát ezt már többször mondták mindenfelé, ezektől próbáljuk távol tartani magunkat ezektől a megjegyzésektől. Kulcskérdés, hogy ott legyen tízezer ember, vagy annál több? Ö, nyilván azt várjuk, hogy annál több legyen bár esni fog az eső, de azért reméljük hogy ennek ellenek ki jönnek azok aki... azt te tudja, hogy esni fog az eső, azt majd én eldöntöm hogy esni fog az eső, ez nem az Aztán ön kompetenciája már, ha ön dönt róla. azt el nekem, ki mindenki csatlakozott már önökhöz, akikhez egyébként önöknek semmi közük Ö, a honlapon gondolja? tehát hogy ki, igen, az igen, igen, igen. vannak, akikhez sem közünk. Igen. vannak ott például színészek, mint szimpatizánsok az, az egyszemélyek között. De vannak vegyipari ö, dolgozó szakszervezete is, nem? Igen, van, van ilyen is, igen. És ki van még? Ö, a vállalkozók szervezete. Ö, Hát azt hiszem, hogy nagyon céles körül a, múl, a Miskolci múlt heti demonstráción a közlekedési dolgozók. Valaki telefonál? megkérdezem tőle, hogy mit akar, ne haragudjon. Igen. Halló. Én. Jó, később kell, hogy beszéljünk, mert én most dolgozom. Csak valaki, aki Brazíliából megérkezett, az most felhívott engem telefonon, de most sajnos nem fog tudni vel beszélgetni. Nem féle attól, miközben nem fejezte be a felsorolást, elnézést kérek, hogy ők miközben osztják azt, amit ön akar, szorozni is fogják olyan módon, ami nem az ön érdeke. Hát én úgy gondolom, hogy ezt az ellátórendszert, ami vonatkozik a pedagógusokra, vonatkozik az egészségügyre és sok hasonló területre, ennek a tömegbázisát együtt kell megmutatni, mert úgy gondolom, hogy ezek komplex általak. Jó, én, uva, uva, tehát én csak óvatosságra interném önt, hogy miközben önök se egy Bárki, aki csatlakozik önökhöz, azt, amit önök követelnek, papíron lehet, hogy száz százalékban, gyakorlatilag lehet, hogy 10%-ban gondolják, és a saját érdekeiket tolják előtérbe, ami nem baj, csak nem arra vonatkozik, amivel kapcsolatban ön alapvetően cselekszik. Ezt általában megszoktam tenni, ő nem tűnik hülyének, és nem tűnik tájékozatlannak az életkor alapján, csak szeretném erre felhívni a figyelmét, szerintem ő ebben tisztában van, de erre szombaton kurvára vigyázni kell, és fogalmam sincs, hogy erre hogy lehet vigyázni. Tehát, hogy ez ne egy, ne egy Orbán Viktor elleni demonstráció legyen, mert abban a pillanatban fogja ezt felhasználni a politika, és ki fogja húzni önök alól mindazt a szakmai kompetenciát, ami ma még ott van. Ez teljesen világos. Én azt remélem, hogy ahogy ezt múlt szárdán itt Miskolc meg lehetett oldani, mondjam úgyhogy hogy kicsiben, de Miskolc számára. Lázár János azt mondta, hogy amikor följött a fővárosba, akkor rájött, hogy nem Hódmezővásárhely. Jó, Miskolc nagyobb, mint Hódmezővásárhely. Legyen óvatos, amennyire tud. Köszönöm Elvileg hétfőn folytathatjuk majd? Elvileg folytathatjuk. Jó, rendben van. Bevárom a szombatot, és aztán küldök önnek egy SMS-t, aztán a hétvégéjét tiszteletben tartva várok öntől egy választ. Jó, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Izgalmas. Viszonthallásra! Viszonthallásra!